Новата среда Веднъж ние седяхме с учителя на брега на Второто езеро и гледахме как рибите скачаха над водата. Учителя каза Рибата може да живее между хората, но необходимо е да си създаде дробове. Ще трябва да мине през няколко фази, за да стане човек. И хората от живота във въздуха ще минат в по-висша фаза. Ще се научат да живеят в етера. Червейте излязоха от земята и станаха пеперуди. И човек трябва да си изработи нови органи, за да може да възприема силите на етера. Чрез дишане с дробовете човек не може да възприема етера. Чрез любовта, човек си създава органи, за да може да диша етер. Защо човек трябва да люби? За да си създаде дихателни органи за възприемане на етера. Рибите, които се научиха да живеят във въздуха, станаха птици. Ние трябва да се научим да живеем в етера. Къде е разумният свят? Той е тук, около вас. Около вас са разумните същества. Ако ви се отворят очите, ще видите, че сте заобиколени с напреднали същества. Какво трябва да направите, за да ви се отворят очите? До кога ще стоите с превръзка на очите? Докато дойде любовта, тя ще ви отвори очите. който иска да влезе в свят по-висок от този, трябва да влезе в света на любовта. Щом любовта влезе в сърцето ви и светлината в ума ви, всички ще прогледнете.